Zsüli Montpellier könnyezve nyújtotta át a levelet. – Mit szól -e ez, Bobi úr? Bobby átkozottul zavarban volt, sehogy sem értette a dolgot. A levelet idegesen forgatta a kezében, és újra meg újra elolvasta. – Drága Zsüli, lehet, hogy meglepődik, ha elolvassa el sorokat, de higgy el, igen sokat töprengtem, amíg elhatároztam, hogy megírok mindent. – Én elmegyek, sokkal jobb lesz így, mert szegény vagyok, és nem illünk egymáshoz. Boldog vagyok, hogy kitüntetett szerelmével, de nem tartom magam érdemesnek rá. Ezen felül, őszintén szólva, szégyellem is magam, hogy férjét, ezt a derékembert megcsaltuk. Mondt bankárról bankáról mindenki a legnagyobb elragadtatás hangján beszél. Sajnálom, hogy becstelenséget követtem el vele szemben, és el akartam tőre rabolni magát. E levéllel egyidejűleg neki is írtam, hiszen a diszkréció nem kötelezhet rá, mert sajnos a bankár mindent tud. Bocsánatot kértem tőle. És bocsánatot kérek magától is. És eltűnök. Felejtsen el. Csiók, krok. Hát mit szól hozzá, Bobby úr? Ugye szörnyű? Ez az ember megőrült. Nem értem. Mosómedve legyek, ha értem. Bobi idegesen simított végig a homlokán. Igen, ez a helyes kifejezés. Határozottan mosómedve legyek, ha értem. És a szörnyű az, hogy már egy hete eltűnt, mondta az asszony. Fogalmam sincs róla, hol keressem. Néhány napig türelmesen vártam, azt hittem, jelentkezik. Hát most jelentkezett, és ezzel a buta érthetetlen levéllel. Bobi az órát vakarta, ami nála mindig a rossz kedviele volt. Engem nem ez idegesít. Hát mi? Az az ígéret, amit a levélben ír, hogy a férjetől is bocsánatot akar kérni. Az asszony hirtelen egy székbe roskott. Borzasztó. Látja, erre eddig nem is gondoltam. Úgy felkavart ez az egész. Úgy kétségbejt. Tudja, hogy ez, hogy, hogy ez végzetes lehet? Hát mit gondol, miért vakarom úgy az orromat? Azt hittem viszket. Hát most mondja meg, mit csináljak. Szerintem semmit. Leghelyesebb lesz, ha egyelőre bevárja a másik levelet. Miféle levelet? Tehát azt gondolja, hogy Csió még egyszer ír majd és megmagyarázza? Nem, ez ugyan nem ír. Én arra a levére gondolok, amit a férjétől kap majd. Esetleg a férje ügyvédjétől. Ez az egész ügy rettentő titokzatos és bonyolult. Én minden esetre utána járok a dolognak és nyomozok. De ha az ifjú őrült valóban bocsánatot kér a férjétől, akkor, akkor, akkor attól tartok, hogy ezt a levelet akár tőle, akár az ügyvédtől rövidesen megkapja. Ha így történik, értesítsem. – Bobi úr, a levél megérkezett. – A férjétől? – Nem, a férjem ügyvédjétől. Sajnos magának lett igaza. – Hm. Eddig mindig örültem, ha igazon volt. Ez az első eset, hogy… Elhallgatott és az órát vakarta. Sokáig vakarta az órát, mert nagyon bosszus volt. Julie egy batisz zsebkendőt emelt időnként a szeméhez. – Na, ne sírjon! – Mondja, megindította a vállópert? Megindította. Azt írja az ügyvéd, hogy egy feltétlenül kompromitáló levél került a férjem birtokába. Leghelyesebb lesz, ha nem gördítek nehézségeket a vállás elé. A büntársam, ahogy az ügyvéd nevezi, mindent beismert. A per kimenetele kétségtelen. Maga nem tudott meg semmit azóta krakról Semmit, illetve megtudtam valamit, de nem a maga ügyével kapcsolatban. Ne vegye rossz névem, kisik ellemetlen lesz, amit mondani fogok. Ez a krok vagy bolond, vagy gazember. Betört magukhoz. Micsoda? Ne nyom fel. Úgy van, ahogy mondom. Párizsban jártam, és ott tudtam meg. A részleteket egyelőre nem tudok. Van egy barátom, aki bejuthat a rendőrségre, akkor is, ha erre nem kényszerítik karhatalommal. Amit tudok, tőle tudom. Megígérte, hogy rövidesen bőve felvilágosításokat kapok. Az kétségtelen, hogy betört a villájukba Krok. Szerintem Krok nem gazember, makacskodott az asszony. Aki betör egy villába, az gazember. Maga is betört a villánkba, és mégsem tartom gazembernek. De szép volna, ha három világrész összes rendőr felügyelőjét rábírná erre az álláspontra. De ne próbálja meg, úgysem sikerülne. Tudja, hányszor tettem erre már kísérletet, de beszélhet azoknak az ember. Juli tehetetlen mozdulatot tett. – És most mit csináljak? Van már valami elgondolása? – Nincs. Nekem általában soha nincs elgondolásom. Hogy a praxisomba vágó hasonlatot mondjak, nálam mindig az alkalom szüli a tolvait. Csak egy észszerű tanácsot adhatok magának. Ne menjen vissza Párizsba. – Itt maradjak, Truville-ben? Azt nem mondtam. Költözöm még pedig úgy, hogy senki se tudjon erről. Csak én. Jó rejtődzen el. Nem tudhatjuk, hogy milyen kellemetlenségektől óvja meg magát ezen a módon. Az az érzésem tudja, hogy a maga ellen indított hadjárat első része véget ért, és most egészen más, sokkal veszedelmesebb háborúskodás indult meg. Mind a mellett tervezhetnek még valamit, amiből nem másznak ki könnyen, ha nem vagyok ott. Hát nem lesz ott? kérdezte az asszony félénken. Nem, nekem elő kell keríteni csiókrokkot. Részint, hogy megmagyarázza a még érthetetlenebb betörést. Legrészintebb azonban azért, mert véleményem szerint ő az egyetlen, aki a vállóperében döntő mentő tanuként szerepelhet. Feltéve, hogy nem gazember. Azt hiszem, értjük egymást. Értjük. Ezek szerint most sokáig nem látom magát? Attól tartok, de minden esetre hírt adok magamról. Tudja, nem könnyű előkeríteni az embert, akiről csak annyi tudunk, hogy itt van valahol a földgolyó területén. Bár minden esetre vigasztaló. Félfüllel hallottam, hogy mindenféle tudós évtizedek óta azon töpreng, hogyan oldhatná meg a különböző égitestek között való közlekedést. Most képzelje, hogy már sikerült volna feltalálniuk ezt a marhaságot. Kombinációba kellene vennem, hogy csíokrok esetleg a holdban van. Vagy a Vénusz bolygón. Gondolja csak meg, milyen nehézségekbe ütközne, ha utána kellene mennem a Vénuszra. És akkor még az a probléma lenne, hogy őt hozzam el onnan hamarabb, vagy pedig, mint vérbeli bűnöző, foglalkozzam valamelyest a Vénusz gyűrűjével. Mondt egyet -egy széles vállám. Nem folytatom ezt az eszme futtatást, mert úgy látom nem tudom megnevetni. Szerezzen egy orvosi bizonyítványt, és ne jelenjen meg a tárgyalásom. E pillanatban az a legjobb, ha húzzuk az időt. Hát, a viszontlátásra. Bólintott óvatosan megszorította a felé nyújtott keskeny fehér kezet és lomha medvejárásával kisétált a szobából. Teljes két hónap telt el, amíg újra jelentkezett. Zsüli már azt hitte, hogy sohasem látja többé. Most, mikor végre kezébe került a keskeny, nem túlságosan tiszta papírszelet, melyet egy mezitlábas utcai csibész kézbesített neki, nem tudta, hogy örüljön-e a levél megérkezésének, vagy kétségbe essen a tartalma fölött. Az üzenet mindössze ennyi volt. Csia 9 héttel ezelőtt május 28-án jelentkezett a Márselyi Font-Saint-Jean erődben és május 30-án behajózták egy oránba induló szállító gőzösre. Tovább nyomozok, amennyire ezt szűkre szabott kereteim megengedik. Bővebbet legközelebb. Bobby Karol. Két héttel később újabb értesítést kapott. Csiokrok átmeneti nehézségekkel küzd. Én is. Átmegyek ugyanis Afrikába, és a továbbiakat vele beszélem meg. Ez nehéz lesz, mert nevezett egyén e pillanatban igliben tartózkodik, mint az ottani kampány a illetve büntetőtábor beltagja. Emókás Kásvics még csak annyit, hogy úgy látszik ideges ember, mert a káplár, akit megvert, mai napig is villanyoztatja magát. A fiú hat hónapot kapott azért a csintalan maga viseletéért. Legközelebb többet. Bobby Korok. Zsüli kétségbe esve fogadta ezt az újabb rossz hírt. Részint Gio Krok miatt aggódott, aki rettenetes helyzetben van, részint pedig arra gondolt, hogy Bobby egyszer mégis megunja a magára vállalt ügyjel való további foglalkozást. Szinte elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy ember teljesen önzetlenül végigcsinálja ezt a kalandot. Neki fogalma sem volt arról, hogy még az ilyen Bobby-szerű csirkefogók is szívesen érzékenyülnek el, és hajlamosak a romantikára, mint Bobby karó aki hajlandó egy egyszerű arcbéli hasonlatosságért kockára tenni életét és szabadságát. Csak azért, mert az ő szeme és homloka és haja hasonlít egy másik asszony személyhez, homlokához és hajához. Egy másik asszonyéhoz, aki már régként porlad a perlaset temető valamelyik hantja alatt. Rövidesen rá kellett azonban jönnie, hogy nem ismerte Bobi Karót. Mikor pedig rájött, akkor már megindult ennek a kalandnak második és fantasztikusabb fejezete. Bobby Coro és az események átlépték a Rubikon.